Ingvar Holmbergs diktbok Utsikt från mitt fönster. Hundra nya och begagnade dikter av Ingvar Holmberg. Utgiven 2017 på förlaget Books on Demand. Jag läser boken för dig och dikterna som en ljudbok.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 Om du tycker poesi alltid ska vara fåordig, djup och svårförståelig, så kanske du inte ska läsa eller köpa den här diktboken. Eller förresten, gör det ändå. Vänliga hälsningar, Ingvar Holmberg. Utsikt från mitt fönster.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 Skrivet 2016 I min dröm I min dröm är jag en riddare, beredd att rida ut i en rättfärdig sak. Blank polerade vapen ligger framför mig. Att välja endast ett går inte, så jag tar flera. Trumpeten klingar, upp jag mig svingar, beredd att rida, beredd att strida. I min dröm är jag ett sändebud, beredd att breda ut min konungsrike. Ovärderliga gåvor ska öppna vägen, att välja endast en går inte. Så jag tar flera Dyrbart det glimmar Om några timmar Bortom land och vatten Visar jag skatten I min dröm är jag en resande På väg att nå ett mål Där uppgift väntar Mång förgrenat Finns framför mig att välja endast en väg går inte, och ej heller flera. Jag sitter vid bäcken och väntar på tecken. Dagen må svalna, min eld får ej falna. Skrivet 1997 Längs åkrarna i Östergötland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 Jag fängslas mest av blåklinten och vallmon som lyser upp sädesfälten, stannar bilen och går närmare. En del utsikter ser man bäst om man böjer sig ner. Ibland är himlen vackrast nära marken.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 och plaskande Isbjörns isbjörnsungar norr om Polcirkeln. Samma hav håller mig. Allt hänger samman. Det svindlar för tanken. Skrivet 1995 En glädjechock av gult En glädjechock av gult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 Jag är i telefon, en diktsvit. Inledningen först. Jag är i telefon, för jag har hört och sagt i orden ofta, många av oss. Ibland bara sagt som en upplysning, ibland irriterat och stört över att någon inte fattar att man är upptagen. Häromdagen friserar till- när jag fick se för min indre syn hur någon kan ha reagerat som inte var van vid telefonen och hörde det där var personen inne i telefonluren inlåst? Ja, av vissa telefonsamtals längd kunde man kanske tro att personen gått in i en jättelik telefonlur och inte hittade ut. Några jag för skoj skull valt detta som titel på den här diktsviten. Det är några dikter med telefon som gemensam nämnare, skrivna olika år, men sammanställda november 2016. Liten telefonhistoria I 150 år telefonen funnits har. Den mäktigt har förökat sig allt in till våra dagar. I början fanns det en och annan underverkat se. Nu har min ryske kompis Jori ständigt på sig tre. Italienske amerikanen Miucci hittar på den första apparaten, fast patent han ej han få, för han var fattig han blev blåstågde på en smäll och värd patentet hamnade hos Alexander Graham Bell. Fast 110 år efter sin död fick Moochie rätt och amerikanernas kongress slog fast hur allting skett. Här stolta svenska Eriksson var snabba att få ut en serie apparater i en rad som ej tar slut. År 1973 på en gata i New York stod Motorolas Martin Cooper efter stress och bråk och där helt utan sladdar i ett kilo telefon, han sa till konkurrenten: Vet du vad jag ringer från? Nu väger de ett hekto och kan göra nästan allt. De skriver, fotar, filmar, letar rätt på det du befallt. De väcker dig på morgon, hjälper dig att hitta rim. Ett enda fel tycks finnas, de sitter fast i handen med lim.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 Skrivet 1997 Telefonsjor Det kändes ofta som att hålla i en livlina telefonluren i handen nattetid på 70-talet och 80-talet då mobiltelefonerna ännu var obefintliga eller ovanliga. Det var åren då jag fanns med som sjurhavande pastor. Men också de andra åren har det förstås varit sjur då, fast det inte enbart var okända som ringde. Ofta en känslig balansgång i kontakten med en djupt, deprimerad människa eller en som tappat fotfästet. Orden om att ta sitt liv Mina trevande försök att hjälpa Inte skälpa Dra in livlinan på fast mark Och ibland Glädjen att höra förtvivlan ge vika Livsmodet återvända Be tillsammans förenade av en gemensam livlina till den gode guden. Så mycket ensamhet, så mycket förtvivlan, så mycket ett telefonsamtal kan betyda. Skrivet 2016 Telefonen äger Ungdomar säger ibland äger om att vara kund och i kontroll. Och allt för ofta är det telefonen som äger. Inte våga stänga av, inte ens på natten. Tänk om jag missar ett sms eller något annat när det händer. Jag som är ett par generationer äldre tycker väl att friheten med telefon är att kunna stänga av den ibland. Telefonen är... Som en del annat, är en bra tjänare, men en dålig herre. Skrivet 2016 Ska vi träffas? Ska vi träffas? Ska vi hänga? Ska vi sitta och umgås, var och en med sin telefon? Skrivet 2016 Carpe Diem. Okända besökare med mobilen i handen kommer alldeles in till tidigare obefolkade gator och villa kvarter eller i vanliga fall sällan besökta kyrkor. Det fångar Pokémon figurer men fångar inte dagen. Ser inte solbelysta blomravatter och buskar. Ser inte förvånade och oroliga lokalbor som undrar vad som har hänt. Ser inte den ensamma mannen som sitter på bänken och gärna ville få en pratstund ansikte mot ansikte. Det skriver 2016 och så finns det också två fotnoter. karpe diem är latin.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 Slutsignalen Jag står vid mitt pimpelhål på isen på övre Vapstsjön i Lappland nära norska gränsen. Flödande solsken i fjällparadiset. Min telefon ringer vid elva på förmiddagen. Filip säger För några minuter sedan dog mamma och vi var här hos henne. Flera av oss. Jag snyftar till. Det är svårt att prata. Allt är så naturligt. Och jag är så tacksam. Hon var beredd och gick till något bättre. Kanske till flödande solsken på ett fjäll i paradiset. Men det är ändå slutsignalen. Slutsignalen Tack mamma för allt Tack Gud för mamma Och det skriver 2009 och Udiksviten en vanlig och unik mor Telefonreflex Mamma, du finns inte längre på telefonnumret du hade alla dessa år Reflexen finns kvar Att knappa in siffrorna, höra rösten och prata en liten stund De sista åren blev det riktigt ofta Utom på resorna i Kazakstan Jag tyckte du behövde det som var ensam mycket Och hade lite svårt med balansen när du gick Nu inser jag att jag behövde det lika mycket Jag kanske mer Det var så många frågor jag aldrig ställde nu kommer jag på dem, men nu är det för sent. Reflexen att ringa finns kvar, men inte du. Du har gått hem. Abonnemanget har upphört. Skrivet 2009, också ur diktsviten En vanlig och unik mor. Sista samtalet. I skogen på doftande, gungande matta och mossa, barr och kvistar sitter jag på den utfällbara stolen på min röda och gröna ryggsäck. Silvrig ståltermos, i muggen rykande kaffe, i handen en ostsmörgås, i ögonvrån i korgen med gula kantareller. Det ringer på telefonen i fickan. Jag svarar utan att röja mitt hemliga gömställe. Några ord, en överenskommelse medan de sista dropparna kraft kramas ur batteriet. Efter samtalet slocknar allt. Men död telefon i fickan nynnar jag tankfullt, hissar upp Ryggsäcken på axlarna går längre in. Alone at last. 1999 skrivs detta. Och det här var den sista i diktsviten Jag är i telefon. Dikter i japansk stil. Japanska kortdikter bygger inte på rim eller rytm. Istället är det antalet stavelser, ordens valör som skapar dikten. Tanka är en femradig dikt med fem och sen sju och sen fem och sen sju och sen sju stavelser. Haiku är de första tre raderna av en tanka, alltså fem Stavelser, sju stavelser och fem stavelser. Och haiku blev så småningom en egen diktform. Japanska kortdikter handlar ofta om naturen och en haiku ska egentligen alltid innehålla ett årstidsord som liksom slår an miljön för dikten. Här kommer några haiku och en tanka. Tema vinter Vintersnö ute Inne gäster runt bordet Varmt ris med tilltugg Skrivet 1996 På blanka isen Öppnar långfärd väg Jönköping, Gränna. Skrivet 1996. dagen njuter jag bäst från fönstret. Börjar bli gammal. Snödrev i Skåne. Vintervindens version av återanvändning. Januari grön åker. Löfte om våren. Välkommet besked. Och de tre sista var skrivet. 2016. Tema vår.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 Tema sommar. Regnig försommar, dyster prognos för helgen. Oväntat solsken framkallar parkpromenad och middag på balkongen. Skrivet 1996. Och en haiku med tema höst. Till blodröd klängväxt har murgrönan förvandlats. Hösten har kommit. Skrivet 1996 Ekarna står kvar. Ekarna står kvar vilken rikedom. Tyst står jag framför tusenåriga eken vid Bosjö kloster vid Ringsjön. En skylt vid de vita byggnaderna säger att här fanns ett fungerande benediktinerkloster redan år 1080. Och då stod eken här redan, den som jag nyss la handen på. Den står kvar här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 Som en ek om hösten så tycker jag du är min älskling. Och ta nu till illa upp. Inte en sån där spinkig 25-årig ek som en ekkorren jämt kan gömma sig bakom. Nej, en stadig, mogen ek med symmetriskt vackert grenverk. Kanske som den där på åken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 Skrivet 1996 Det har aldrig fattats kärlek. Det har aldrig fattats kärlek under alla dessa år. Inte ens under dagarna när vi gått tysta om varandra i rummen. Jag har vetat och känt att jag älskar dig. Jag har vetat och känt att du älskar mig. Missförstånd och tanklösa ord reste en osynlig glasvägg mitt i sängen och vid köksbordet. Tårar, sårade känslor och stolthet. Denna eländiga stolthet håller oss kvar i våra positioner fast händerna rör vid varann ändå ibland av gammal vana och av längtan. Det omsorgsfullt artiga småpratet, båda på sin vakt för att inte säga något olämpligt, ivrigt iakttaget vapen till stånd, efter den oavsiktliga skottlossningen som orsakade en stunds förvirrad och förbittrad strid. Nu väntar vi på freden. Det har aldrig fattats kärlek, men ibland har vi saknat den. Skrivet 2008 På Sägerön vid skälland.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 Skönhet, rosendoft, kärlek och fågelsång kommer då väl till pass. Skrivet 1994 Doften från dig Jag går förbi kontoret där du sitter Arbetsbubblan med febril verksamhet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 Omsluten Det är viktigt att du är nära här i min famn, din direkt mot min hud och nattens barmhärtiga täcke omkring oss. Allt annat glider från mig, halt, overkligt, jäckande. Det jag var säker på förut, trygg i. Gjorde med spänst och svung, Är svårt, ovant, fumligt Dagen är ovarmhärtig Ljuset visar såklart Undvikande blickar Osäkerhet Ny ställning Icke person personparia Ändå är jag densamme Är den jag är kan det jag kan, tror jag åtminstone, eller kanske inte i deras ögon. Är jag min tjänst, min titel, min roll i organisationen, eller är jag mig själv, värdefull för min egen skull? Jag vet vem jag är. Jag vet att det finns plats för mig. Jag vet att jag passar fast jag inte passar in. Det finns en morgondag, kanske inte i morgon eller nästa dag Men sen en annan dag Men nu är jag tacksam för mörkrets varmhärtiga täcke Och dina armar omkring mig Och din andedräkt mot min hud En stund till, några nätter till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 Tack Herre för livet. Skrivet 2016 Änglavakt Änglavakt är inte bara för små barn när det gått vilse eller är på väg att göra sig illa Änglavakt också när en stor, tjock man snubblar i stentrappan vid stationen, slår näsan i metallräcket och faller handlöst några trappsteg ner och ligger chockad på avsatsen. Nu krossade jag väl näsan och glasögonen och bröt benet. Och några sekunder senare, tack gode Gud, tack gode Gud. När inget är brutet och glasögonen ligger oskadda någon meter bort och ett litet sår på näsan och lite ledbrutenhet är det enda som hände, då är det änglavakt. Några millimeter på sidan och det hade gått väldigt illa. Änglavakt med millimeterprecision, det är inte illa. Tack! Gud för beskydd också till drömliga äldre män Tack för änglavakt Skrivet 2016 Långsam dag Måndag idag Min långsamma dag Men inte ledsamma dag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 och leken rasade och någon vrickade till foten eller skrubbade knät, sa vi pax och då blev det paus i leken. Lite andrum för att hämta andan, för att smärtan skulle gå över innan leken rasade vidare. Time out är ishockeytermen för en taktisk paus i ett kritiskt läge. Hämta andan, finslipa taktiken innan den sista anstorningen för att vinna eller försvinna. En och annan på den politiska hockeyarenan tar nu mera timeout när det plötsligt gick för fort och man trampade snett. Plötsligt gjorde det ont men massmedias gamar var inte lika barmhärtiga som mina lekkamrater i barndomen. De knuffas och hackar vidare när en vuxen, välklädd och fräsig människa men inte inuti, liten och rädd skulle behöva säga pax, fred och få vara i fred en stund för att hämta andan för att återfinna balansen, för att smärtan ska gå över. När jag var barn sparkade ingen på den som redan låg på marken. Skrivet 1999 Fyllda 54 men ändå glad Ett glatt barn går väl an men när man är av 54, 33 år i yrket utan att ha lyckats nått vidare men ändå glad, underutbildad och överviktig men ändå glad, sjunger eller nynnar på stan utan att ens vara berusad, håll med om att det är onormalt, skulle kunna vara sjukligt, kanske något måste göras. Ja, sa jag tyckt själv ibland, funderat över min abnormitet, förbryllats av den återkommande kommentaren Vad glad du är! Och ibland har jag bett om ursäkt. Nu ser jag det klart. Jag är inget missfoster och ingen idiot. Det är en gåva livet gav mig, jag Gud själv. Plötsligt ser jag det stora i att den fortfarande finns kvar, fast jag är fyllda 54 och inte förut har förstått det hela. Min glädje är plötsligt en rikedom, inte en black om foten. Om hela världen går klädd i svart så behöver inte jag göra det. Jag tror att jag ska klä mig i grönt och gult och har ljusblå sandaler och en ukulele i handen. Då kan ingen ta miste. Skrivet 2001 Konjunkturkänslig epok Tempo trappas upp på vårt sköna 90-tal Förändringarna går snabbt, min förvirring är total Låg Lågkonjunktur, såvitt jag förstår, var för ett långsamt ord räckte flera år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 Högkonjunktur och lågkonjunktur, vi gör väl mest som vanligt och det är ju tur. Skrivet 1996 Uppvaknande Med krampkänning i en vad vaknar jag, lite irriterad över att inte minnas mardrömmen, den förtvivlade jakten eller vad det nu var.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 sänker sig över kalhygget. Det blodtörstiga har på nytt lagt av jaktknivarna och de gröna jackorna och bär kavaj och slips och brottas med balansräkning och budget. Och långt där borta i tystnaden lyser halvmånen på ett märkligt trätorn i skogskanten nära nyplanteringen. Uppskjutningsramp för drömmar. Skrivet 1999 Bildskärmar På ett sätt ganska lika Det två bildskärmarna i mitt hem Ändå väsensskilda Den ena, den elektroniska brasan Som vi samlas omkring Ibland berikas av, men oftare berövas, utarmas, fryser samman, tiger samman, smälter samman med skenhjältar, drömmer om djärva handlingar, men förtvinar omärkligt. Varför leva när man kan teva? Den andra, min elektroniska runsten, där jag försöker rista in något ska man som ska överföras till andra drömmen om ett budskap till kommande generationer Ingvar reste stenen efter Segervik hemkomst från Midgård Men är det lönt när halveringstiden på en tanke är en vecka och avskrivningstiden på en ideologi ett halvår och när vi kanske är den sista generationen Skriver lite för säkerhets skull. Stänger av. Snart börjar Vita huset. Skrivet 1998. Blickar. Stor, tjock, vit man. Ensam på gatan. I myllret av små, smäckra brunhyade. Blickar. Garmöts fem sekunder, sen fniss och tassel Kanske levde jag kvar i deras samtal i fem minuter Jag undrar vem jag var Skrivet 1993 Längs en nypudrad väg Längs en nypudrad väg efter en snöig natt i slutet av januari går jag ner mot stan i solskenet. Och så jag lyssnar på musik fast inom mig. Hörlurarna syns inte för någon betraktare men jag njuter av musiken alldeles upprymd lätta steg i den vita snön. Universums klarblå iris över mig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 Står det fortfarande kvar och tittar åt mitt håll? Skrivet 2004 Vitsipporna är oemotståndliga Vitsipporna är oemotståndliga i sin demonstration för livet Fläck på fläck, ja matta vid matta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 Gule charmör Oemotståndligt vacker vid en vägkant Eller med dina barn alldeles fullt på ett fält Trevliga på håll Faktiskt njutbara i grannens trädgård Men till mig kommer ni inte Fast uppkäftigare ockupanter får man leta efter Igår körde jag ut varenda slyngel från min tomt Idag är de här igen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 det är några trädgårdar sen nu. Nu är det enbart glädje och försytjan. Nu när jag bor i lägenhet på femte våningen. Skrivet 2016. Dagen sommaren kom. Idag kom sommaren till lund. Överfölj oss alla.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 En solig försommardag syrener och äppelblom blommande oxlar och rönnar hundra sorters grön i markerna jag öppnar ytterdörren på vid gavel sätter mig på pianopallen och släpper ut pianot i eftermiddagssolen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 Gudomligt slöseri I väglöst Norrlands landskap fjärran från turiststråk och leder trampade han på nya marker ännu längre bort med känslan av att kanske vara den första människan överhuvudtaget som sett detta. I vår tid, strax efter midsommar var det och plötsligt öppnade sig vid utsikt och slösande blomprakt med tusen och åter tusen blommor. Och tanken kom, vilket slöseri när ingen människa finns här. Då hörde han rösten inom sig, men jag gjorde ju det här för dig. Det finns nog inget slöseri för honom som kan skapa och planera ett helt landskap för en hänförd vandrare några tusen år senare. Skrivet 1997 Ögonfröjd Bångnande ögonglober Sprängfyllda av sommarens skönhet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 Omslutas av svalt, klart vatten och att gå stilla mellan kolonnerna i sommarskyrkan den doftande tallskogen. Skaparen har stämt möte med dig och i hans utsträckta hand ligger röda, solvarma smultron. Skrivet 1999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 Njut av det böljande landskapet. Drickfyll din själ. Den korta nordiska sommaren är nu. Skrivet 1999. Den förflutna sommaren. Sommaren har gått eller snarare förflutit. Regnigare än i manna minne.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 Stilla flyter ån. Stilla flyter ån. M ån inte dån. Jag sitter på min ryggsäckstol ett par meter från. Solen tittar fram. Belyser tallar stam. Från raka orgelpipor kommer stilla toner fram. Livet har sin gång hela dagen lång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 Frysta mitt i rörelsen för att jag tittar. Jag är nästan säker på att så fort jag vänder ryggen till så är de igång igen. Vänder mig om allt snabbare men har inte sett det ännu. Inte ännu. Stivet 2007 Lärkträdens tid Lärkträdens tid är november barträdens gula rebeller. Ingen kan hindra dem från att ändra färg eller lägga ifrån sig barren. En solgul demonstration i höstdiset. En färgkaskad innan vintern. Under sommarens enkla tid gör det inget väsen av sig, smälter in i omgivningen. Men när det blir gråkalt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 Askelöv och lönnelöv Härom morgonen, efter den kraftiga frostnatten, körde jag genom stan. Vindstilla var det. Gyllne och röda lönnlöv hade massevakuering från träden och landade på marken, bildade en verkande en vacker matta. Men asklöven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 lika så nynnande till skogen under promenaden förundran över livets skönhet och skapelsens mångfald tacksamhetens tunga tal en musiken skrivet 2005 alfabetisk salm allting ja himmel och jord har du skapat tre eniga Herre. Bördorna ger jag till dig. Fader i himmelen. Centrum i allt det du är. Min frälsare Jesus Kristus. Du är min källa. Min kraft. heliga andes och ljuv. Ensam är jag aldrig mer. För du delar mitt liv och min vardag. Framtiden lägger jag tryggt i din barmhärtiga hand Glädjen du ger mig består om en motgången ofta förföljt mig Himlen kan ingen ta bort, även om hindren står för Ingen fördömelse finns i mitt liv, jag är frikänd, befriad Jesu försoning och blod skyddar från varje dom Korset som verkar som dåskap ger mig för evigt frälsning. Liv, evigt liv har jag fått, del av gudomlig natur. Mening med livet jag ser det andra tycks bara se kaos. Närmare Gud till dig, det är mitt motto nu. Omvärlden ser jag med kärlek, för det är din värld som ska räddas. Persson och Alvarez, personer att ge Guds ord. Kito, krona och Cardiff behöver få höra om Jesus. Rening från synd och skuld finns bara i Jesu namn. Saligheten och nåden finns inte i andra källor. Trygghet vid livets slut kan bara du oss ge. Uppstånden är du, O Kristus, och min uppståndelse kommer. Vilan i jordens mull blir som en kort sekund. Xylofoner och pukor, basuner och ljuvliga harpor, yr av all himmelsk musik ska jag till festen gå in. Senigt är Herren Gud, solen som lyser. Åklagaren är dömd, ormen är borta nu. Änglar och människor dansar på evigt grönskande ängar. Övervinnare nu, med i din seger, Gud. Skrivet 2001 Korset på kyrkogården Korset på kyrkogården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 Allt blir som du befallt Som litet näpet Jesus barn vill se dig aldrig mer. Först nu så börjar jag bli van som kungars kung dig se. Och stjärnan över Betlehem som lyst på stallets strå finns nu i kungens diaden. Vad han har växt ändå.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 Ät inte av den frukten, allt annat är ert, bara inte detta. Den bittera eftersmaken finns kvar i munnen för alltid. Skrivet 1998 och Bibelhänvisning, första moseboken kapitel 2 och 3. Abraham, ur innevånare, underbart utkallad, utvandrar utvald, utdragen upptäcktsfärd utan uppehållsort, underbara utsiktsplatser.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 uttogs folkets utvalde urfader. Skrivet 1998 och med bibelhänvisningar första Mosebok kapitel 12 kapitel 15 kapitel 21 Jakob Ödesplatsen vad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 efter segen, dödsfruktan och livsrädsla utbränd eldsprofet vatten nybakat bröd och änglaberöring ger kraft skrivet 1998 och bibelhänvisning första kungaboken kapitel 19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 Var är Elias gud ska jag på vattnet slå? Skrivet 1998 och bibelhänvisning andra kungaboken kapitel 2. Johannes Döparen Öken kärv överlevnadskonstnär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 Livets sammanträffande och livets ironi. För det unga paret kidnappade i Dagestan begär man 16 miljoner kronor. Och samma summa begär den unga kvinnan som upprättelse för Clintons sex trakasserier. Det var för länge sedan, fast nu är det värt mer än han är president. Om hon ska köpas fri för 16 miljoner, vad är då det unga parets värde? Jag tänkte fråga den unge mannen som gav lösen summan förra gången. Men tystnar när jag ser honom övergiven, hängande på ett kors. Skrivet 1998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 Vi ger vår kärlek och lyder och tror. Tala om kristligt byte. Han blir vår bror. Skrivet 1995 Brinnande buske Vanlig buske brinner av helig eld utan att brinna upp attraherar heden som växte upp i palats och sätter mesta, men aldrig en vanlig buske fylld av Gud. Busken blir nog som vanligt igen, men inte heden. Elden fortsätter i honom och han lämnar fåren och får valla ett slavfolk ut till frihet, till gudsmedvetande och sund självkänsla på väg till löfteslandet. Många sekler senare på pinsdagen brinner busken igen. Vanliga fiskare, olärda män, tänds av elden utan att brinna upp. Vittbevesta sökare hör Guds lov på koptiska och latin, leds till Kristus, tänds av elden utan att brinna upp. Det vanliga får del av Guds heliga eld. Och en vandrar sökarna på okänd mark, och en behövs det buska som fattar eld, och en finns elden. Skrivet 1997 och bibelhenvisningar andra Mosebok kapitel 3 och apostlargärningarna kapitel 2: Bära hans färger. Sege tåg i antiken, generalens triumftåg i Rom, sånger om segen, soldaternas stolta marsch med segraren's standard och förskräckta krigsfångar halvnakna och vanärade. Skrytande småpojkar sitter med dinglande ben på muren. Ja, vi vann allt vi, och vår general han är starkast. Segetåg i nutid, när hemmalaget vann fotbollsven, vinnarnas färger lyser överallt, på tröjor och halsdukar, och vem som helst har rätt att ropa, vi vann, vi vann, segern är vår. Svettig berusning och kramar till en okänd, målskyttens namnteckning i världen förmögenhet, alla bär hans färger. Den största segen vanns för länge sedan på Golgata stadion där i Jerusalem. Det är för två tusen år sedan. Men ännu bär vi hans färger. Fler och fler bär hans färger. Gång på gång möter jag de andra som också har hans personliga namnteckning. Den gäller för lite av varje jag till och med inträdet på den stora banketten, segerfesten, den nya tidsålderns ojämförliga party för den som bär hans färger. Skrivet 2001 Följ mig Är du redo att följa hans ryggtavla strax då han säger följ mig och går? Är du redo att släppa din filofax när han säger Kom för nu är det dags, nu ska vi sprida Guds rike och pax Nu ska vi sprida Guds kärleks vår Är du redo för ett maratonlopp genom livet att ge inte få Vill du bli hans lärjunge och passa upp För att sprida kärlek, tro och hopp För att vara en del av Kristi kropp Bra, och nu vill jag att du hör på. Gör dig då redo att se hans andlighetsdrag när ni går där tillsammans i bredd. Gör dig då redo att genast i dag ha honom hemma hos dig ett slag bland dina vänner ditt arbetslag. Det passar bra, så var inte rädd. Den som ger ska få, så sant är det sagt. Den som tjänar är verkligen fri. Det som vi vid Herrens fötter har lagt blir förvandlat och rent av hans stora makt. Får glans av hans egen Kristus prakt, för nu finns han här inuti. Jag är redo att följa hans ryggtala strax då han säger följ mig och går.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 Han var vägen och ute på vägarna. Jag är förlägen och utan innan för vägarna. Han var vägen och ute på vägarna. Jag är förlägen och innan för vägarna. Hans kyrka var stranden, stigen och berget. Vår är så välbyggd i centrum vid torget.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 Till din röst är så ljuv och ditt ansikte så skönt. Från Höga visan, kapitel 2, vers 14. Och dikten skrevs 2001. Radio Mil efter mil, timme efter timme, ensam i bilen. Jag njuter av tystnaden Bilsterion avstängd Fast skivorna med lovsång och gospel finns där Fast radion sänder hela tiden Och nyheter varje timme Att konsumera lovsång ligger inte för mig Hellre nynna jag Trallar och sjunger högt Och ber och funderar Eller bara sitter tyst Mil efter mil i hans närvaro. Må han lyssna och njuta. Den rättmätige ägaren med ensam rätt på konsumtion av lovsång. Skrivet 1996. Grodperspektiv, tronperspektiv. Herre jag skäms.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 Sitta med Kristus i den himmelska världen på viskningsavstånd från den allsmäktige. Skrivet 1995 Skatten i lerkärl Det finns redan inom mig, visserligen inbäddat i fetma och maklighet,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 Detta sade han Jesus om anden som det skulle få som trodde på honom. Ifrån Johannes evangeliets sjunde kapitel, trettioåttonde vers. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Paulus i andra korinterbrevet fyra, vers sju dikten var skriven 2016. Ask onsdag I fädernas kyrka tillsammans från olika traditioner I sång, bön och eftertanke Bekännelse av synd i skrift på papper Jag min fege skriver på ryska Så ingen ska läsa utom Gud där står de om min likgiltighet inför den andliga nöden om kärlekslösheten. Tillsammans kastar vi bekännelserna i kitteln och går ut i snö i vinterkvällen. Så bränner vi pappren och Gud bränner och glömmer synderna. Med ett kors av aska på pannan går vi in till ljuset, till värmen förlåtna till nattvartsbordet. Och jag får hålla fatet med oblaten, Kristi kropp för dig utgiven. Och jag får med lyfta händer uttala välsignelsens ord över oss alla, korsmärkt i pannan med aska. Nyförlåten och bärare av välsignelse toner i höga kyrkvall når upp till himlen. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Skrivet 2001 Och Askonstan kommer ju efter fetisdagen och inleder fastan före påsken.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 Törsten tvingar ut mig. Törsten tvingar ut mig hemifrån på söndagsmorgonen. Jag går med målmedvetna steg ned mot centrum förbi kaffebacken och såpkullen och över södra promenaden. Här och där sitter någon eller några på en bänk. Någon väntar vid busshållplatserna Hundar leder sina människor längs doftspåren och hundhållplatserna. På Dottinggatan ser jag bortom en gul spårvagn, bortom bron och mot järnvägstation som numera kallas resecentrum. Solen glittrar i strömmen och himlen är blå. Jag fortsätter liksom driven fram. Vid parken går jag in genom dörrarna.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 En gammaldags resenär, en pilgrim. Skrivet 1999. Och det var jag, Ingvar Holmberg, som läste de här hundra dikterna Den 28 i tredje 2020.